domthon me fol, me polemizu, edhe me grind ose me debatu. ë Sidomos në çështjen e kaderit, është e ndaluar te të, të gjitha grupet. Thot li an al qadar sirullah, sepse kaderi është sekreti Allahut. ose fshërcia e Allahut. و فوت ونهى الرب جل اسمه الانبياء عن الكلام في القدر <تصفيق> دوثت سي اللهو يلقصار ام اي كان دالو pejgamërt e tij eh ti mos flasin do me than në lidhje me kaderin pastaj thot u anan nabi sallallahu alaihi wasallam an al khusumati fi al qadar gjithashtu edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu debatimin ose polemizimin rëth kaderit wa këriha hu ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam vë të tëbi'un edhe këtë tështjët më thëne kanë uryër sahabët e pëngë amërit sallallahu alaihi wasallam vë wa radhiallahu anhum dhe tëbi'nat wa këriha hu l'ulema'u vë ahlul wara' Gjithashtu e kanë urrujër edhe djetartë edhe njërëzit e devotëshëm. Wa në hëvë anil gjidali fil kader, edhe kanë dalu e, polemizimin në temën e kaderit. Pra ndaj thot, fa alejke bit teslimi, wal iqrari, wal iman, e, e ke obligim të nënstrohesh, ose të dorzohesh, dhe më thanë argumenteve, të miratosh edhe të besosh wa atikadi me kale Rasullullahi sallallahu alaihi vësallem e fi gjumleti lë eshja edhe të besosh me bindje të gjitha ato që ka i ka thonë i dërguari Allahut sallallahu alaihi vësallem waskut ammasi wa dhalik edhe hesht për tjerat. Në më thonë gjitha ato që ka thonë për nga meri sallallahu alaihi vësallem pranoj, nëmshtrohu, dorzohu edhe besohi kurse për ato që ska sfon, hash edhe ti, mos fol. Do thotë kjo është ë pika ë që e ka përmendë këtu autori rahimahullah. Besimi në Kader asnjë prej ë gjashtë shtyllave të imanit. Domethënë ato janë shtyllat që për të cilat ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala në ajete të ndryshme na jetë, do të thonë ku i ka përmend veç masa edhe ka një, e, prejtyra, si jetë ku i ka përmend një ë grup prej tyre, si për shembull na jetin lejs al birra an tuwllu wujuhakum qibla al mashriq wal maghrib, do të thonë nuk është bamirsi ta ktheni fytyrën ka lindja dhe për peren, ose perëndimi. Wala kin al birra mir po bamirsia e vërtetë është men amene billahi wal yawmil akhir, do të thonë bamirsia është ai ai që do thotë bamirsia ka bërë aiqie i beson Allahut ditës së gjykimit, wel malaiketi wel kitabi wan nabiyin. Edhe beson me lajket, librat dhe pejgamberët. Dhe deri në fund e uh, ajetit, ë uh, pastaj gjithashtu ka thënë uh, Allahu amana al rasulu bima unzila ilehi min rabbihi wal mu'minun, do të thonë i dërguari sallallahu aleihi wasallam i ka besu asaj që i ka zbrit prej Zotit të ti, gjithashtu edhe besimtarët, kanë besu, kullun amen e billahi e me laiket i hi, e kutubi hi, e rusuli hi, dhe thëtë gjith ata, pra pengameri edhe sahabet, besimtarët, i kanë besu Allahut, ose kanë besu në Allahun, me laiket e ti, librat e ti, pengamer të ti. Ekshtu me radhëna jetet të tjera. Këto janë disa për ishtyllave, timani që ka, ka përmenë, Allahu subhanahu wa ta'ala të bashkume. E, kurse qështin e kaderit e ka përmen në disa ajete të tjera, si që ka thonë në surën El Hadid, thotë Allahu, ma asabë min musibetin fil ardi wala fi enfusikum, illa fi kitabin min kabli an në braaha. Në më thonë, zdo gjë që ndodhë në tokë ose në vetëve të tuaja, s'ka jëndodh juve, s'ka ndodh di s'ka në tokë, ose zdojgjës jëndodh ju, zdojgjës, thot, ka qenë në liber, i shkruar, për para se ta kryojmë atë. Inë në dhali ka e al Allah i esirë, më thënë, kjo për Allahun është e lejtë. Më thënë, zdojgjës, ka ndodh, zdojgjës, ka bahet, të gjitha jenë të shkruar a në liber, edhe Allahu i ka shkru, edhe i ka ditë për para asaj, Pra dhe kjo nuk është e vështirë për Allahun Pra ndaj thot Allahu li kej lete Se u ala mafet Mafetekum Pra që mës të dëshproheni Ose mës të ndjeni kjecë Për ato që ka s'kini mujtë më mëri Që ka ju kanë hik Që ka mëndon njeri se e, Ka pasë shonse që ju kanë hik Duk me ditë që ajo Ka qene shkrume Për para se mëndodhë që ajo We We Lë të frahu bima atakum. Edhe gjithashtu mos zgëzoheni tepër, mos ta mos mburreni për atçka ju ka dhënë Allahu, se thot të gjitha kanë çën ato të shkruara. Pastu po thot Allahu wa kull shay'in ahsaynahu fi imam mobin. Së të lëncështje e kena synu, edhe e ka parafsia në librin e qartë që është Lehul Mahfuz po ështu ka thënë Allahu, e indëhu me fatihu lëgajbi, la ja'lemuha illa hu. Dhe thëtë, të Allahu janë qelsat e të, të fsehtës, edhe ato nuk i di as kush përveçti. Dhe thëtë, wa ja'lemu ma fil berri vel bahër, Allahu e ditë qëka ka në tokë dhe në detë, wa ma të skutu minë varakatin illa ja'lemuha, edhe zdo gjethë qëka bje, bje, dhe thëtë, Allahu e di atë, ose e ka ditë, E, për para se të ndodhë Vela habbetin fi dhulumatil ardi Edhe Zdo Therime Ose zdo farë që është në ersirat e Tokës Vela ratbin, vela jabisin Edhe zdo E njom ose e that Illa fi kitabin mubin Dhe më thënë të gjitha ato janë të Shënuara në liber të qartë Po ashtu ka thonë Allahu inna kull shay'in khalaqnahu bi qadar do thënë çdo gjë që kemi krijuam ka qader, me caktim. Domthaa jeta e tumta për sqarimin e kësaj shtylle madhështore, që është një prej shtyllave të imanit. Kur se shtylla do thotë që janë pjesë të pandashme. Nëse ose mungon ajo, atëherë i gjithë imani rënohët. Do thonë pa ar para syj Yeah, njeri u e mëhon Allahum Ose mëhon një tjetër për këtën e shtyllave Mëhon me lajket ose pengamert ose librat Ose ditën e gjykimit Ose kaderin A është njësoj Të më thënë pa marë parasysha e ka mëhu kaderin Pra besimin kader Ose e ka mëhu Allahum A është njësoj Aj, Njerë nuk ka iman Nëse mëhon një për këtëre shtyllave Sepse kaderi e ka bazën te besimi ne diturin, diturin e Allahut gjithpërfshirëse. Nëse njëri e mohon diturinë e Allahut, nëse mohon se Allahu di çdo gjë, atëherë ai nuk është besimtar. Ëh, do të them ai që e mohon diturinë e Allahut, ai është kafir, mosbesimtar. Prandaj kaderit e parë që i kanë shpalë qafira dhe sahabe që i kanë qenë gjallë në atë kohë dhe të abinë të dhe imamët e diturisë. Mirë për mu të zilit, e, për shak se kanë pas e, keq interpretim, dhe më thënë disa pjesëve të kaderit, nuk i, e, kjo keq interpretimit të uili ka qenë penges për mi bëa qafira ata. E, kurse kaderit e parë të cilët e kanë mëhu diturin e Allahut, edhe e kanë mëhu vullnetin e Allahut, edhe e kanë mëhu gjithashtu krimi në kështu merad, ata i kanë shpalë mos besimtar. Prandaj, imam Shafiu ka thonë, na dhiruhum bil ilm, dhe më thonë, polemizoni ata me ata, ose flitjuni atyre, për diturin. Pra pëtni, a, a di Allahut shtë gjë, ose kjo vej për që ka ndodhe, a e ka ditë Allahut para se me ndodhe, apo nuk e ka ditë e përsta e ka marrë vështë kër ka ndodhe, Pra nëse e pranojnë diturin, ka thonë, atëherë debatoni me ta, du më thonë për me asjeru qështin e kaderit. Anë qovë se e refuzojnë diturin, atëherë, thotë, bëhen mëzbesimtar. Pra foljën i për diturin, nëse e pranojnë, atëherë debatohet me ta, nëse nuk e pranojnë, atëherë, ata bëhen mëzbesimtar. Dëmë thënë, besimin në kader është një prej shtyllave timanit dhe nuk lejohet e, polemizimi ose grindja ose mos pajtimi rrëth kësaj qështje. Dëmë thënë, për gjithësi, kuptohet që në zdo gjo polemizimi, dëmë thënë, polemizimi për me kundrështu hakun është haram në të gjitha qështje, në se cilën qështje, për cilën ka folë Allahu në Kur'an ose ka së qëru për nga mirë i sallallahu aleyhi vësillem pra polemizimi rrët atyre qështjeve nuk lejohet por për qështjën e kaderit ashtë edhe ma e madhët ma, ma i ranësht polemizimi në atë qështje sepse si që dihet të djetartë se e, përmenim këtë shprejhje shumë edhe bile është transmitu si hadith mirë po e, si duket si hadith nuk është i sakt, për djetarë të përmenin shumë. El kaderu sirullah, dhe më thonë, kaderi, është e, sekreti Allahut. Ajo është diçka që ka nuk mundet njeri me dit, me diturin e ti, ose me arrit me shqisat e ti, dhe më thonë është diçka që ka Allahu e, e, e ka rujt për vete. Dhe më thonë, nuk i ka, nuk ua ka shpallos në tërsi krijesave që të mund të kuptojnë 100% për ajo që është obligim, është të besohet me atë që ka ardhë prej Allahut. Prandaj, Abdullah ibn Ameri, për qëjmull, i ka shpalë mos besimtarë. Ata, ku, kur ka në ardhë dy prej djetarëve të Irakut, Jahe ibn Jamer, edhe Humejdi ibn Abdirrahman, Elkhim Jeri, E, kanë shkun me këtë dhe kanë thonë nëse i takojmë di kanë prej shokve të nga Merit sallallahu aleyhi vësallem Do të apysim për këta njërës që poflasin për kaderin të ne Edhe e kanë taku Abdullah ibn Amerin, një prej më të diturve të sahabeve Edhe i kanë thonë se ka disa njërës të ne që e ledzojnë Kuranin Edhe kërkojnë diturij Edhe ka përmen disa levdata për ta dhe më thanë se bëjnë veprat mira i badet e kësë të merad, mirë po, ata thonë se nuk ka kaderë. Edhe thonë se zdoj gja është e, unuf, dhe më thanë arabisht, aja dhe më thanë se zdoj gja ndodhë tasht për tasht, po, ose rasisht, jo se diska ka qenë pi për para e caktume. E, atëher, Abdullah Minameri, radhjallahu anhuma, ka thanë nëse i takoni ata, përcilloni ose tregoi nëse unë jam unë distancojem prej tyre, unë jam larg prej tyre dhe ata janë larg prej meje. Edhe ka thonë ë pasallaahun ose si ka thënë ai pasahat në të cilin betohet Abdullah ibn Omeri, ë nëse ata japin sadaka, lëmosh, domethënë sa kodra e Uhudit, nuk pranohet prej tyre asgjë. ë Kjo çka domethënë se nuk janë besimtarë sepse prej besimtarit nuk pranojen, prej mos besimtarit nuk pranojen veprat e mira. Kurse prej besimtarit edhe nësa është mëkatar, dhe të të kure ban një vepr edhe ban përhirt Allahot, edhe në qëfse ka gjuna e tjera, Allahu e pranon. Kurse ajtë që ka nuk është besimtar, pa marrë parasyset se qëfar vepr e ban, edhe veprat matë mdoja, nëse i ban, Allahu nuk i pranon prej ti. Prandaj ka thonë, në qëfse japin ata limosh, em Flori sa kodra e Uhudit nuk prano nuk ju bën dobi nuk u bën dobi atyra derisa të besojnë në kader. Pastaj e ka transmetuar pe babës vet Omerit radijallahu anhu hadithin e njohur që quhet hadithi e Jibrilit. Domethënë se Omerit radijallahu anhu edhe u distancu prej tyre dhe ka thonë se nuk i pranohet aty ne asnjë veper. E, gjithashtu siç si ka thënë këtu autori rahimahullahu se debatin ose polemizimin rreth qesjes së kaderit e ka ndaluar edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kjo ka ndodhur në një rast në hadith sahi <coughs> e, kur thotë se ka dal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe kanë qenë i ka pas sahabët ulur duke debatu rreth kaderit edhe secili si ka përmen nga një ajet dhe më thënë përta përkra mendimin e vet atëherë ju ka thënë për nga meri sallallahu aleyhi vësallem biha dhe helekemen kablekum dhe më thënë me këta janë shkatru popujt para jus dhe thëtë me polemizimet këtila janë shkatru popujt e më hersëm edhe ju ka thënë dhe inë nëma u mirtum në të minu bil Kur'an dhe më thënë në jeni të urdhrum që t'i besoni kuranit, la e në të dhribu ba'da hu bi ba'd, jo që t'i shtini, shtini ajetet në konflikt me zveti, du më thënë një ajet me kundrështu tjetëri në kështu më radhë, pra jeni të urdhrum t'i besoni kuranit komplet. Si, si që ka thënë Allah subhanahu wa ta fe, e ta'ala, thëtë fa me lëdhine fi kulubi himzejkun, fa jetë të biune ma të shabahë minhu, Smur, e pëtiga e fitneti o e pëtiga e të uili në më thënë ata qëka janë të smur qëka kanë të smundi e në zemër i ndjekin a jetet që nuk janë krejtësis qarta për ta duke kërku me ketë me bëhë fitne ose e, devjim e, kurse u emme lëdhine amenua u emme lëdhine amenua fe ja'lemuna anëhul haqë këmë po i rabbi ja, si, si, si, si po quan po, me living me amen u japulun. ë <të> kurse besimtar, ata që janë besimtar të drejtë, ata thonë ë ne i besojmë. Të gjitha janë prej Zotit të ō. Domethan se ë kreet ajetet, edhe atë, ato që janë shumë të qarta, që nuk ka dysim për askan, edhe ato ajete që në atë moment për ty janë të paqarta, duhet me ditë se janë të gjitha prej Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe nuk ka mundësit të këndë ata e, konflikt me zveti, ose kontradikta me zveti. Edhe të gjitha janë hak të shpadhura prej Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe më thënë, në këtë aspekt, pra nuk lejohet mi marë e, ajetet për ta kundërstu hakun. Dhe më thënë, njënë anë i merë disa ajete, njënë tjetëra anë disa ajetet të tjera, dhe më thëmë për të afutë në kontradiktë kuronim me zveti, që nuk ndodhë. Në këtë rast, dhe më thëtë nuk leotë, se për ndrysh e kur është qëlimi për të arritë deri të e vërteta, edhe se cili e bjatë që e din, aja nuk është polemike e ndalume. Por në këtë rast, kur kanë folë për Kaderin, atëherë pengamiri sëllallahu në sëllim, është hithru usumë edhe i ka qërtu usumë asë për sahabët e ti, Se që ka thonë Abdullaj Ben Amr Radi Allahu An Huma Thët nuk ka pas dhe një e, Takim ku ka qenë prezent Për nga meri sallallahu anësillim Që unë kam pas dëshirë mos të jema ty Për vetë se kjë rast Duhë më thonë për shka këtë hidrimit Për nga meri sallallahu anësillim Dhe qërtimit shka ka bo Ka da është ma mirë mos të shkonë Aty se sa që ka qenë Duhë thëtë pra për nga meri sallallahu nësële me ka ndalu me e, e, ashpërsi dhe thot polemizimin rrëth që është jesë kaderit. Do me than, besimtari ashtë i obligum të besoj se gjdo gjë që ndodh, që ka ndodh o dhe që do të ndodh, të gjitha ato janë në diturin e Allahut. Asgja nuk del prej di turisë Allahut. Domethën nuk ka mundësi mendo diçka që Allahu nuk e ka ditë deri në atë moment. Kjo është shkalla e parë e kaderit. Pastaj e më beso gjithashtu mbast ajeteve që i përmendëm më herët edhe haditheve ë se atë këto çka e ka ditë Allahu se do të ndodhin i ka shkruajt në libër. Edhe ajo 50000 vjet përpara se të krijoi Allahu qiellin dhe tokën. Do të thonë përpara 50000 vjet përpara se më krijoi Allahu qiellin dhe tokën, e ka kriju kalemin. Edhe i ka thonë shkruaj, edhe i ka thonë çka të shkruaj. Allahu i ka thonë shkruaj ë kaderin, do të thonë nëse caktimin e çdo gjëje deri në ditën e gjykimit. Edhe atëherë në atë moment i ka shkruar kalemi të gjitha ato çka do të ndodhin deri në ditën e gjykimit. Edhe kjo ka qenë për aqëst kuptimin e hadithit që transmetohet në Sahihun e Muslimit nga Abdullah ibn Amr. ë atë momenti ka shkruajt, do të thonë kalemi të gjitha ato çka do të ndodhin deri në ditën e gjykimit, dhe kjo ka qenë 50000 vjet përpara se të krijojë Allahu këtë të dhokën. Pastaj tjetra është, do të thonë bindja edhe besimi i paluhatsëm se çdo gjë që ndodh është vetëm me dësirën e Allahut, do të thonë s'mundet më ndodh në krijesat edhe në pushtetin e Allahut, nuk mundet më ndodh diçka që nuk e do Allahu. Edhe e katërta, do të ë, do të thonë shkalla e katërt, bindja dhe besimi i paluhatshëm se çdo gjë që ekziston është vetëm krijesë e Allahut subhanahu wa taala. Do thotë nuk ka krijues tjetër. Vetëm Allahu është krijues dhe Allahu i ka krijuar eh Robert njerzit edhe ai ka kriju cilësitë e tyre dhe ai ka kriju veprat e tyre. Do të thonë çdo gjë që ka ekziston edhe çka ndodh është vetëm krije se Allahu subhanahu wa taala ve nuk ka krijues për veçti. Pastaj gjithashtu këtu, do të thonë te puna e krijimit hija edhe fuqia e Allahut, do të thonë që me besuat se Allahu është i gjithfuqishëm për çdo gjë. Nuk ka diçka që mundet me empostë fuqin e ti, subhanahu wa ta'ala. Por krahës kësaj, gjithashtu është obligim me besu, se Allahu i ka dhanë vullnet të lirë njëriut, që mundët me zjedhë, më thënë mundët me zjedhë imanin edhe të mirën, edhe mundët me zjedhë kufrin edhe të keqen, mirë po të gjitha këto nuk mujnë me dalë prej vullnetit të Allahu, subhanahu wa ta'ala edhe dëshira dhe zgjedhja e, e njeriut është brenda dëshira së Allahu subhanahu wa ta'ala si që ka thënë Allahu e me të shë une illa e një shë Allahu rabbul alemin du më thënë ju nuk ka mënë si të doni diçka përvecë se atë që e ka dasht Allahu zoti i botreve du më thënë se Allahu ka pëhu që njeri u ka dëshir mundet me zgjedh vetë mirë pa ajo nuk mundet me dalë prej vullnetit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Për me thjesu pak, ne të gjithë e kuptojmë se mundet njeriu me dëshiru dhikëka, por ajo nuk ndodhë. Edhe shumë shpesh, ndodhë dhikëka që nuk e ka dëshiru njeriu. Dhe me thamë se, e, dëshira njeriut nuk është e, gjykuese dhe sënduese. Edhe ndodhë gjithashtu shumë herë, kur njeriut dëshiron dhikëka dhe ajo ndodhë. Edhe ajo është me eh vullnetin edhe me fuqin e Allahut subhanahu wa taala. Do të them se Allahu ka von, e ka dhënë i ka dhënë liri njeriu të zgjedhë. Mirpo, zgjedhja moralizu, edhe, e tij nuk mund të mo realizo pa qenë edhe do të them dëshira edhe vullneti i Allahut subhanahu wa taala nat eh nat, nat veper ose nat zgjedhje. Pra njeriu ka vullnet. Njeriu ka fuqi me bëhët diçka, Allah i ka dhonë fuqi për disa vepra. Ajo fuqi është brenda fuqisë Allahu sëbëhanahu ve ta'ala. Edhe njeri u ka vullnetë, që i ka dhonë Allahu në thënë liri për me zgjedhë, edhe ajo është brenda vullnetit edhe dëshirësë Allahu sëbëhanahu ve ta'ala. Do me thënë, njeri u e bën i badetin me zgjedhje, me vet dëshirën e vetë, me zgjedhje në vetë. Edhe mirë po e bën atë edhe me fuqin që ja ka dhënë Allahu, por, ashtë ajo brenda vullnetit edhe fuqisë Allahut, gjithashtu njeri u e ban edhe mëkatin, edhe atë e ban me zgjedhjen e vetë, edhe me vullnetin e vetë, edhe me fuqin e vetë që ja ka dhënë Allahu, mirë pa po ajo është brenda vullnetit edhe fuqisë Allahut, subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj, njeri u do të përgjigjet për veprat cka i ka banë, do të shpërblejet për të mirat, edhe do të dënohet p këqiat që i ka ba, me zgjedhjen edhe me dëshiren e vetë. Normalisht se e, shpërblimi ashtë dhuntipi Allahut edhe dhurat, sepse as kush me veprat e veta, nuk mundet me meritu shpërblimin e Allahut, kurse dënimi për veprat e këqia, ashtë dënim i meritum, dhe më thani parabart me veprën që i ka ba. Si ka thanë Allahut për shpërblimin, gjeza e mirrabbi ka ataën, Than, është, aja është shpërblim për Allahut Që është dhurat Mirësi për Allahut Kurse për dënimin ka than Gjeze en witha ka Shpërblim i parabart me veprën Ose shpërblim i meritum për veprat që i ka për njeri ju Do me than me zgrupeve Grupeve që i atribohen islamit Do me than me zgrupeve që i atribohen islamit Do me than me zgrupeve që i atribohen islamit ka ihtilafin që çoshti. Një grup kanë e kanë tepru, do të thonë një grup kanë cungu, edhe një grup janë mesatarja që i besojnë asaj që ka thënë Allahu edhe pejgamberi sallallahu alejhi vesellem. Grupi që kanë tepru quhen xebri. Ata thonë se do të thonë ata e teprojnë në pohimin e kaderit. Edhe thonë se robi nuk ka zgjedhje edhe nuk ka fuçi vetëm. Por çka bën, ai të gjitha veprat që i bën, nëse njësoj sigur e, degët e pemëve s'ka lviz fryma ose jetin që e bart fryma ose pendlen, do të thonë që e bart fryma nuk ka vullnet, e, edhe nuk ka zgjidhje. Do thot ashtu hec njeriu. Edhe kjo nuk ka dyshim se është dalalet, sepse ë Allahu e Allahue ka pohu në Kur'an zgjedhjen që ja ka dhënë njeriu ose zgjedhjen si si ashtesa zgjidhja zgjedhja. Po, do të thonë që mundet me zgjedh njeriu lirisht me vullnetin e tij. Ëh, këtë ja ka pahuar Allahu njeriu, edhe për çat ka për veprat e tyra ka pasojë. Do të thonë për veprat e vetë ta njeriu ka pasojë, dënë mëse shpërblim. Për ndryshe këta, këj grupë, ose këj sektë, shka thojnë kështu, në realitetë, besimi tyre është anullim i të gjitha shëriateve shka ja u ka zbritë Allahu për nga merve. Dëmë thënë, qëfëse Allahu ka kryu njerëzit ashtu të kurdisë, dëmë thënë, që me hecë pa zgjeda ta kurdjo, sigur shka hecë gjethja, dëmë thënë, në, në përfrymë, dëmë thënë, që s'munët me zgjeda ka me shkuë, edhe nëse njëriu nuk kishë pas zgjedi, atëre nuk kishë pas nevoj që Allahu me zbrit shëriat, edhe mi zbrit, mi drugu për nga mërt, mi u dhzu njerëzit që ka është haram e dhe halal, sëpse nuk ka kuptim, kurse Allahu nuk ban asgja, pa pas urcit plot në veprat e ti, dëmë thënë edhe në krim, edhe në liqvënje. Kështu, e, kanë përmenë në djetartë një rast, ku një burë, prai xhebrive ka hijën shtëpë vetë dhe ka xhet gruan e tij duke bën zina. Edhe ajo është normalisht është hidhur sumë dhe ka dast me vrata. A ajo i ka thënë a do me lënë sunetin për fjalën e Ibn Abbasit, do të thonë suneti e ka qujt besimin në xhebr. Do të thonë se njeriu nuk ka zgjedhje vet, po ec sigur degët e do të thonë prej frimës kurse fjalla ibn Abbasit ka qenë realitet suneti, e, se njëri u ka vëllnet lirë brenda vëllnetit Allahot subhanahu wa ta'ala. Edhe atëheraj është nalë edhe ka thonë Allahot që përblevët se nuk e më le me deviju, në më thënë sepse do të kishë deviju nëse e kishë logaritë se gruja është fajtore në atë rrasë, sepse e, besimi të të në ka qenë se nuk zjedhë, asë kushë së mundët me zjedhë vetë në, domethënë s'ka dyshim se kjo është besim i kot që kundërshton Kur'anin dhe Sunetin. Në anën tjetër janë kaderit dhe mutezilit, të cilët ë thohen se a, Allah, domethënë thonë se njeriu vet i krijon veprat e veta. Do në rastin e xebrive, ata thonë se Allahu është veprues nuk ka sjeriu veprues. Do të thon at veper, do të namozin, në realitet Allahu e bën, jo njeriu. Ëh dhe kjo nuk është e saktë. Do të thon Allahu është Allahu është krijuesi, kurse njeriu është veprues i veprës. Ëh këtë në anën tjetër, motezilit ëh thon se njeriu vet i krijon veprat e veta. Do të thon ëh njeriu është krijues edhe atëher e bje se ka më shumë se një kryues. Edhe ata gjithashtu thonë se veprat nuk janë me vullnetin e Allahut. Do me thamë se ka vullnet Allahu, sëbëhanahu wa ta'ala, edhe fuqi, edhe ka vullnet edhe fuqi njeri ju. Edhe ato ka në ardhë në konfrontim, edhe kush ka fitu? Ka fitu vullneti edhe fuqia e njeri ju të realitet. Se do me thamë, Allah nuk ka dashtë me ndodha jo mirë po, Ka ndodhë, sigur që ka përmenin disa, e, gjithashtu djetartë një rast, kur një njëriut jështë vjedhë gëmari, edhe ka shku të një hodzë i mu të zilive, edhe i ka thonë lutu që me mu këthy, edhe i ka thonë o Allah, ti nuk deshe që të vjedhët a i gëmari edhe u vodhë, pra ndaj këtheja këti njëriu, atëhera i ka qenë, du më thonë amik, që s'ka pasë dituri, mirë po, i ka thonë Allah umrujt prej kësaj duaj e stane, prej kësaj lutje stane. Nësë Allah nuk ka dasht mu vjedh dhe është vjedh, atëherë ndostë Allah ka me dasht mu këthi dhe s'ka mu këthi. Do thotë, atëherë nëse thuet kështu, pra në anën tjetër, qëfar rezultatit këtë zhbje këj besim, do me thonë se e, vullneti edhe fuqia e kryesave nështë e fitojn fuqinë e Allahut. Atëherë më të vërtetë se si e ka kuptuar kî njëri thjesht, pa dituri, ë do të thonë se nuk ka kuptim me ju lut Allah subhanuhu teala. Nuk ka nevojë me ju lutave me bëj padet Allahut sepse mundesh me kërku diçka prej Allahut dhe mos m' mos më lut Allahu me bë. Allahu na ruit prej kësaj. Kurse siç them, ehl us-sunna wel-jamaa besojnë se Çdo gjë është me caktimin e Allahut. Sigur çka i fam me skallët e kaderit. Do të thonë çdo gjë që ndodh, edhe çdo gjë që ka ndodhur, edhe çdo gjë që ka ndodhur, gjithashtu, është të gjitha ato i ka ditë Allahu. Nuk del prej diturisë Allahut as gjë. Do të thonë nuk ka asnjë thërime që Allahu nuk e ka ditë ndonjëherë. Gjithashtu të gjitha dituri e ka shkruar Allahu në Lauhul Mahfuz, edhe zdo gjo prej atyre ndodhin vetëm me vullnetin edhe fuqin e Allahut subhanahu wa ta'ala edhe po ashtu zdo gjo që eksiston qofsin du më thanë qenje ose cilësit tyre ose veprat tyre gjitha janë ato krijesat e Allahut subhanahu wa ta'ala mirë po këto për veprat e robëve Allahut ju ka dhonë Liri të zgjedhin robëve, pastaj i dënon nëse zgjedhin mëkatin dhe i shpërblen nëse zgjedhin të mirën. Suraka i bin Malik, radhi Allahu anhu, e kapit për nga merin sallallahu aleyhi wasallam, nga trego, ka thanë, si kur jemi kryu tash, a jemi kryu, ka thanë, pse, punojnë njerzit, a punojnë për diçka që është kry, është shkruar dhe është thar, do të thonë është thar shkrimi nuk ndryson, apo punojnë për diçka që është hala e pacaktuar, do të thotë që e, sigur siç është qerun që më herë do të thonë diçka që është e papritur ose e pacaktuar para praktikës do të ndodhe para rastsisht ka thonë për nga meri sallallahu me në selim, jo, por punoni për atë që e, kanë shkryt, e ka në shkrujt lapsi edhe e ka caktu, dhe më thonë është e caktu me në kader. Dhe thotë se zdojtë gja është kry, pra ajo që ka ndodhe dhe ajo që do të ndodhe, të gjitha janë të shkruar e dhe nuk ndrysojnë. Dhe thotë ajo është diçka që ka kalu më herët në amësu e shmëri, dhe më thonë pa filim është në diturin e allahut. Pra diturija Allahut është e plod edhe amësueshme nuk, nuk i ka parapri diturisë Allahut mos dhije Edhe gjithashtu nuk pasohet me harres Dhe tëtë nuk ka diçka që dhe njëherë Allahut nuk e ka dit Edhe më vënë e ka amësu Edhe nuk ka diçka pre asaj që e di që dhe të harroj dhe njëherë Dhe më thanë ai që do të shkoje në gjennet Edhe do të jeti lumëtur aja është në diturinë e Allahut, edhe është shkruar, edhe ai që është i dëspërm, edhe do të shkojë në xhenem gjithashtu, është në diturinë Allahut, edhe është e Allahut është shkruar. Prandaj nuk duhet të sumë me mendu në çështjen e kaderit. Se imani në kader, besimi në caktimin e Allahut, nuk mundet të më qëndrua për vetëse në styllën e dorzimit. Do të thonë që ti dorzohesh ajeteve dhe haditheve. Mos më ndërhy në temë. Ather imani në caktimin e Allahut qëndron. Prandajse, nëse njeriu fillon me mendu rreth asaj, edhe nëse fillon me para shtrua pyetje, nëse thot pse, si çka e kështu me radh, ather kjo është në kundërshtim me imanin. Allahu nuk pyetet për atë që bën ai. Jo se Jo vetëm se Allahu është gjithfuqishëm edhe së ndimtari absolut, edhe askus nuk mundet me i kundrështu vendimet e ti, kjo nuk ka dushim. Mirë po, jo vetës për këta, ku ka thënë Allahu, la jus elu amma jef'al, në thënë Allahu nuk pëjtet për atë që ka ban, uahum jus elun, kurse ata do të pëjtën, kjo nuk do të thëtë se e, vetëm nuk gudzon askus të pëjtë se Allahu, por do të thëtë Se çdo gjë që ka bën Allahu, as me drejturi të plotë edhe me urtësi të plotë. Do thonë nuk ka e, mundësi që ti që të kontestohet diçka për asaj çka ka bën Allahu. Pra, çdo gjë që qoft qoft ajo krijim ose ligjvënie, do thotë të gjitha ato çka i ka bën Allahu në krijesat e tij ose në ligjet e tij janë me urtësi të plotë, me drejtësi të plotë, absolute do thot edhe nuk ka mundësi të kontestohen se robi krijesa do të thonë njeriu ë mund të më pas dy lloje të njerëzve tren realitet po dy e, që nuk mund më zbatuh drejtësinë ose dikush s'ka edo shumë drejtësinë, edhe do më zbatuh, mirë po nuk e di. Edhe nuk ka nuk e njeh se cilat janë të drejta, nuk di me da drejt, edhe banë pa drejtësi. Ose mundet me ditë shumë mirë drejtë të drejtën, edhe drejtësim, por nuk do me e zbatu. Ka diçka rrishfet, ose etjera, etjera, dhe than, edhe nuk e zbaton, pra banë pa drejtësi. Kurse Allahus, bëhanëm, hëtë ala, është që di gjithë qka, nuk del prej diturisë të ti asgja, as një qështje, pra ndaj nuk ka mundësi më ndodhë për ti padrejtësi. Se gjithashtu Allahu ka thamë, me gjithse si që thamë, Allahu të askus nuk mundët me gjyku, por Allahu ka thamë vetë, inni harëm të dhulme ala nefësi, dhe më thamë, unë ja kanë bët të ndaluar padrejtësin vetë vetës. Dhe, dhe Allahu nuk i banë padrejtësi askujtë. Edhe dituria ti është absolute, kështu që nuk mundët më ndodhë diçka që është padrejtësi për dikanë. Pra Allahu ju ka th robër ve liri të zgjedhin edhe kush e zgjedh të mirën, Allahu i has tonë mirat, edhe kush e zgjedh të keqen, Allahu i has tonë të kçihat. Kurse njeriu e ka ditorinë e kufizuar, gjithashtu edhe fuqinë e kufizuar. Ka edhe një element tjetër, domthonte zbatimi i drejtësisë që do të thotë edhe kjo është argument se njeriu ka drejtësinë e, më falni, diturinë e kufizuar, se tash mund kujtu edhe një shoqëti tjetër se ka mundësi dikush që ta njohë mirë të drejtën, edhe drejtësinë, edhe të ketë vullnet për ta zbatuar, mirëpo nuk ka fuqi ta aplikojë, ta implementojë si thon. Ather, domethënë prapë nuk mund të më realizojë drejtësinë, kurse Allah subhanuhu el male ta është i gjithdijshëm është me i urti, është i gjithë fëqishmi, edhe është i drejtë, që nuk i bën për drejci as kujtë. Kurëse një riu, si që thamë, ka diturin e kufizume, ka thonë Khadiri, Musait Alehim e Salatu e Selam, kur, kur kanë qenë duke uftu, një zogë, aty, du më thënë, ka flëturu, edhe ka marë me sqepin e vetë uj prej detitë edhe i ka thënë Khadiri Musajt a.s. dituria ime dhe dituria jote nuk e arrinë e, sasinë se sa e ka marrë këj zogë prej detit dhe më thënë në krasim me diturinë Allahut pra diturinë kuptojët se në atë konu ka pas njerëz më ditur se Musajt a.s. dhe Khadiri a.s. mirë po diturinë atyne aje e ka e ka, ka krasu kështu se sa është kjo pika që e ka mërë zogu prej detit, në krasim me ujnë e detit, dituria jonë nuk mëri në që në krasim me diturin e Allahut sëbëhanë huetala. Prandaj njëri ju është i obligum me i mm. mjunë në shtru, asaj që ka, ka ardhë prej Allahut, edhe atëherë bati devocën, sepse njeri nëse e hapë Kuranin, pinë faqen e parë, në më thënë e lezonë surën Fatiha, edhe shë aty se kërkohet rruga e shpëtimit. Njeri e kërkon në lutje, aty shpëtimin. Me njerën faqen e dytë, ki sëqerim të mjaftushum se kush janë njerëzit e devotëshum, edhe kush janë njerëzit e udhëzum. Allahu ka thënë Elif Lehamim dhe Elik Elkitabulara i Befi. Në thënë, kjo është liber në cilin s'ka dyshim. Hudel Lill Mutekin është udhëzim për të devotëshmit. Kus janë ata devoqën? Dhe më thënë, kus mundët me përfytu për e udhëzimit të librit Allahut? El edhine ju minune bil ghajbë. Dhe më thënë, ata të cilet i besojnë ghajbit, të fshehtës. Dhe më thënë, i besojnë gjenetit, gjehenemit, me lajke dhe dhe pësën në kike pa. Edhe i besojnë kaderit. Dhe më thënë, ajo është një preqështjeve më të rëndësishme të ghajbit. Dhe të me besu në cakt Vë mimma rëzaknahum ju mfikun, dhe më thënë e falin namazin, praj besojnë gajbit, e falin namazin, edhe japin prej asaj që ne i kemi furnizu, dhe më thënë prej pasuris që da ka dhënë Allahu, e jep atë që është obligim prej saj. Vëllë dhënë e juqminu në bi ma unzile i lejke, vë ma unzile min qablik, dhe më thënë edhe ata që i besojnë asaj që të ka zbrit ty, Muhamedi s.a.s. dhe asaj që ka zbrit maherët, për para për nga merit s.a.s wa bil akhirati hum yuqinun edhe në besimin e ahiretin janë të bindur, nuk kanë dyshim. Ather thot Allahu ulaika si ska? Wa bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala huda min rabbihim. Dom thanata janë në udhëzimin e Zotit tyre. Pra, si është ajeti i parë huda lil muttaqin, kjo është udhëzim për të devotshmit edhe i të regonë cilësit e atyne, thotë, prapë kjo është përforcim, ulaike ala huden mirrabbihim, prandu një, këta janë të uvëzuarit, wa ulaike humul muflihun, të më thënë edhe ata janë në khiret të shpëtuarit prej zjarë mitë gjëhennemit, Allah në shpëtoftë. Dhe thotë, kjo është cilësia e besimtarit të drejt, përse cilën qështja, sidomos për qështjën e kaderit, pranda i ka thonë aut wal kelamu, wal gjedalu, wal khusumetu fil kaderi khasa, menhiju në anhu, dhe më thonë në kelami, në realitet, dhe thotë me, me pru, se i thonë kështu shqip apologetik, dhe thotë me folë për qështjet e besimit, në basë të logikës, edhe me polemizu dhe mu grind rëth kaderit sidomos, a është të ndaluarë evë mirë po ka thonë indejamil fira, do të thonë të gjitha grupet, të gjitha sektet. Kjo shprehje, Allahu alem, do të thonë nuk është plotësisht e saktë, sepse të gjitha sektet në realitet polemizojnë edhe folin edhe flasin do të thonë mbas logjikës tyre për kaderin, nuk fal, nuk flasin sipas Kuranit e Sunetit. Do të thonë polemizimi edhe të folurit mbas logjikës, do të thonë në çështjen thon, e kaderit është e ndaluar padyshim. Mirë po, në fakt të të gjitha sektet bahët kjo. Dhe më thonë, si të gjithi sëqerum, mos i përserisim të njajtat fjal. Pra ndaj, dhe më thonë, njëri ju duhet të dërzohet plotësisht, edhe të i besoj asaj që ka ardh prej Allahut, edhe asaj që ka sëqeru për nga miri sallallahu alihimu sallem. E jo, dhe më thonë, me po pëjtje në cështin e kaderit, pse... Allahu ka caktuar ashtu, ose pse bën ashtu, ose si e ksomë radh, pse i sti ata në xhenam, pse i sti ata në xhenet, e ksomë radh kjo nuk është cilësi e këtyn e të shpëtuarve dhe të udhëzuarve që ka përmend Allahu subhanahu wa taala. Do thot nuk ka dyshim se Allahu është i urtë, i drejti dhe nuk nuk e dënon askënd përveç se pasi taket meritou dënimin ë edhe nuk do të thot shpërblimin e tij e jep si dhuntje dhe mirësi prej Ti Subhanuhu wa Taala. Edhe gjithashtu ka se uryr, këtë, thënë se sahabët e kanë urryer këtë do të thon polemizimin, edhe tabinët, edhe kanë urry dietarë, edhe njerëzit e devotshëm dhe kanë ndalu polemizimin rreth ka derit prandaj thot ale kebit taslimi wal iqrari wal iman thon e ke obligim te ninstrohesh ta pranose dhe te besosh wa iqadima qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jumla fil -juml asya thon edhe ti besosh te gjitha atyne qi i ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lidhje me kaderin edhe te heshtes jas atyne mase ska diçka pre allahut edhe per pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kurse ajo coshtie es ghaib Në fund nuk mujmë na me fol, si mujmëmri diturinë e ghaibit përveç se nëse ka ardhur prej atij që e di ghaibin. Ësht yani ai O Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, qëndrojmë në këtë kufi, edhe kjo është ku ndalemi ne. Kjo është përfundimi i kësaj çështjeje. Wallahu alem, wa sallallahu wa sallama ala 'abdihi wa rasulihī Nabiyyin Muhammad, wa ākhiru da'wānā anil hamdulillahi rabbil 'alamin.